Eta horren adibide dira, gure eskualdean lan egiten duten hainbat gobernuzkanpoko erakunde. Behar bidazoak esaterako bimila emabiko memoria plazaratu berri du, iaz bosteunda berro eta mar mila euro inguru bildu zituzten ohikoa baino gutxiago, Alere markatuak zituzten helburuak bete alizan bituztela diote. Urtero bezala oinarrizko materialez betetako kontenedoreak bidali bituzte Burkina Faso, Ruanda, Kamerun eta Paraguaira. Aldiberean leku berean Ruandako Kabugan emakume nekazarien boteretzeko proiektua aurrera eramandute Pantsi behar Bidaso erakundeko kidea da creemos que es importante dar a conocer esta labor y sobre todo cómo lo hacemos, ¿no? Que queremos transmitir de que se hacen cosas dentro de nuestras pequeñas posibilidades, pero también eh, las enormes necesidades que existen es decir, eh, cómo viven miles de personas en los países del tercer mundo y que precisamente, como tú comentabas, estábamos en una situación de crisis pero no por eso debemos de olvidarnos de ellos porque por lo menos en, en África, que es donde nosotros nos movemos y concretamente en Kabuga, pues la mujer, bueno, en África está relegada a un segundo plano y, y también en Kabuga, y sin embargo la mujer es la que, la que más trabaja Entonces, de alguna manera, bueno, tenemos una serie de proyectos en marcha, entre ellos un proyecto agrícola y ya un paso más ambicioso más adelante sería ya la pequeña comercialización de las cosas que producen, independientemente también de, de otros proyectos que llevamos a cabo, como puede ser la ampliación de la escuela profesional, porque creemos que es interesante. Os estudios Profesionales para los Jovenes que están en Gabuga. Eskuntzarako aukerak emana bituzten einean, Ruandan, Tanzanian eta Kongon ikasketetarako bekak ere, eman zituzteniaz, eta Kolombian berreundairuro geita mabos lagunen dako, egin zituzten, eta eunera erabiltzaile hoi dituen liburutegi bat ere martxan jarri dute. Aldiberean, amare herrialde ezberinetako, seireunde irurogeita laulagunei, euren ogibidea bilatzeko proiektuak garatzeko mikrokrebituak ere, martxan jarri bituzte. Hildo beretik, txingu dibida, gobernuskanpoko erakundeak ere, kresiaren eragina nabarritu du erakunde publikoen partetik. Azoka solidarioak antolatu behar izan bituzte, dirua biltzeko. Eurek ere, Afrika dute jomuga, bereziki Burkina Faso, eta bertan, emakumei lan egin eta proiektuak aurrera eramateko aukera, ematea, hain zuzen ere, sagrarioa arraiago, txingu dibidako gobernuzkanpoko erakundeko kidea. Baino berru eta piko emakumei lan egiten nahi dira, Eta huek lan egiten dute, bai, e, Nikazaritza inguruan, egiten dituzte uste dut pastak, mermeladak, konfiturak edo lako gauzak, eta asmoa zuten izozkiak. izuzkiak. Arazoa dute argia joan etorrian ibiltzen dela, eta eskatzen dugute be, panelak. Eta ordun bakarmenik Carmen ikitze frantses frantzesi ingeniero batekin, bai ikusteko haber burkinan horrek badun bidea, ezo, ez ezo, eta santzion bai ez, merkeagoa zela beste aparatu hori baina, he badute eta arazoa daukatena da ba, hori e, uri egiten dunean badaukatela uzta baina gero leortean ba, no, eta gainera pasatu ten leortearekin gutxiago eta orduan no aurtenbait ere asmoa dago bialtzeko kontainer kontainer bat Eta batez ere eskatzen digute janaria. Txingu dibidea behak erositako janaria bialduko dugu, baina baita ere daukagu asmoa ba, hipermerkadutan da eskatzeko. Deixente bialtzen digun, gero bizikletak, arropak, botikak, urte, urteroko gauzak. Baina urten batez ere eskatzen ziguten janaria. Horduan, guia proietonekin urte asko dara mazki guta, da orduan, ba uste dugu jarraitu behar. Dugu naiz eta bertan ere behar raundiak egon. Proide Proega, erakundeak ere, Bidaso Askualdean kontzertu solidarioak antolatzen bitu urtero dirua biltzearren euren garapen proiektuak dirustatzeko, haien kasuan Malbinetan La Casa de los Jóvenes izeneko aur umesurtzentzako egoitza bute martxan ezarritako azken proiektua ez da bakarraldiz. Bolikostan ere 14 urteko ibilbidea egin duen beste egoitza bat kudeatzen baitute, baina kasu gehienetan bezala, proiektua mantentzeko finantziazioa egonkortzeko lanetan ari dira Jose Manuel Arri Zebalaga, Proideko ordezkaria. Proiektu hau duela Malaburte sortu zen eta han jasuzten ditugu, mutiliak. Eh? Porreietuan eskola mailean da, neskak dira, baina barnetegi moduan, bakarri daude mutilak. Une honetan, ba, berroita amazazpi dira, txikiena lau urteko da mutiliko eskora zen, eta zarrena amazei urtekua. Eta, han da gude, pozik ikusten dira mutiliak, gogoz, Giro politean, atea zabari dauzkate, nahi dutenean alde egiteko nahi ala nahi zen ezkero eta bestaletik nire gehienez egote nire urte, urte-urteterdi. Elburua ez dalako han zinkatzea. Baizik eta lortzea ean nortzuekin arrabetan jar daite zen, etxeko norbaitekin, gurasoekin, senideren batekin bata bideratu berriro gizartaratzea, etxeratzea. Asmoa da horiren normalizatzea, holako zentro baten etorkizuna ez egon beti besteen, beste besteenpen eta egokitu berdira lako diru sarrerak ere. Torratian gabiltza, gobernuarekin e, txostenba prestatzen, dosiere bat prestatzen, ea ofizialki onartzen gaituzten, eta etorgizuna diru adetik segurtatzen. E, zentruak badu ja, ya da izena, badu izena, eta horregatik eh, praktiketan da gazte moroska da tozkigu, ahon dizarte maileako praktikak egiteko eta erantako neskamutileakin praktikak egiteko. Eta baita gobernu tibi zuzenean Italia. Horratzi bat dugu esferantza, unik honetan, bolikostaren egoa ere normalizatzen ari denontan, eta diru eta uari egoak izango diren ontan, ba, diru laguntzori e, torriko zaigula, baina noiz, ez dakigu, bitartean, ba, jarritu behar da, lan egin behar da, umea beti hor daudelako, mm -hmm. torri izango direlako. Urbilago bitugu eta udako hilabeteetan gehiago, hau jararrak basamortuko errefusiatu errefuxatuguneetan amarkada za amarkada biziraundute gatazka politiko baten erdian munduko kartzelarika hautdienean baina hontan ere gure gizartean inoiz baino behar handiagoak daudenean herriak erantzun egin du uda hontan urtetan Euskal euskalherria etorritako aur saharar kopururik handiena jaso baitugu harrera familiei esker Mira, en olaskoaga tadamun erakundeko kidea da. Pensatzen genuen nola hori egoera, nahiko nahiko larria da gure artean pensatzen genuen familia gutxigo izango gona baina alrebes, familiak hand dituen ziren, E, adibidezon jarbin e, duela bi urte ez familiarik, eta ortean lortu genituen lau familia. Orduan, baina baritzen da, mm, olako, olako egoeretan, jendea pensatzen duela ba, badagola beste norbait gu baino gaizkiago kerra gobi zidela. Orduan, niruzte zere e, beste aldetik e, ekitaldi hau ona da e, batez ere gure semealaentzat erakusteko zeintzuk diren ahasutako e, giza balore horiek. ez Elkartasuna partekatzea, e, beste pertsona ez ezaguna ezaguttzea eta ikastea nola nola bizi diren orduan. Alde horretatik erenik nik hori nahi dundabarmen dund, dund, du, politia dela. E, gure adibidez nere alaba e, bere bere lagunekin nere alabak ditu 14 urte eta ja pres, pres dago aurkitu ditu bo 6 lagun pres dago txanda batek itxok supermerkatu batean. Orduan, nire ustez eredu bezala polizia da. Eta Elikagaien euskal karabanaren ere inoiz jasotako Elikagaiko pururik hundiena jaso bete aurten gure eskualdean iaz 9 zitona bildu zituzten bitartean aurten izan dira euskal karabanara bideratu birenak baina gure eskoaldean gozea duten milaka herritarare badira. Krisiaren eraginez, horri erantzuteko, hainbat dira lanean diharduten bolondrez eta erakundeak. Karitasek esaterako, 2008 lagun inguru laguntzen bitu hilabetero. Irunen esaterako, Nagusilan, adinekoen elkarteak ere, Gipuzkoako elikagai bankuak banatzen bituen, elikagaien euneko berrogeia, eurek banatzen bute. Azken banaketan 1387 lagunek jaso zituzten olioa, arroza, kontserbak, pasta, gaietak eta aur jaio berrientzako esnea ere. Junkalaranburu nagusi laneko bolondresak gogotzulan egiten du laguntza ematen, baina kresiak eragindako beharrek unkiturik ere lan egiten du. Bueno, laguntza laguntza biharra, e, biarra minion gauzak ondo ingo balisteke goitikan. Enuke e, olei bilibarrikan. Mm, ez da justo. Ez da justo. Jendieko olei bilibarra. Lutek, holoko gauzak, lutek izan bihar. Bihar luteketenak, bere bizimodua, aurrera tetxia, bere, bere, bere alduten bizala. Eta ez jendiek kampuan, darro borri, dagoen bizala. Ez. Ez es que, a ber, ez es que ez Geta gehi geota gehi eta geta gehio behar da. Geota gehio behar da, goizak eta hori horrek za nahi du gendiak geoetaukerrogo dela, eta getetaukerrogo dela. eskualdean bertan errealitate gordinak bizibitzuten etorkinak ere badira askok euren herrialdetara itzuli beharretan ikusi dira krisiaren murrizketen eraginen lehen biktimak haiek izan baitira tamalez irungo adiskibetuak elkartean adibidez ongidakite hori. E, bueno, ba, bertaran etortzen dira bos, batez ere ba, arazo juridikoak edo dituzten etorkinak e, bai ba, beraien ba, egoera administratiboak zer ikusia dutenak baina baita ere ba, bestelako Ba, arazoak, ba, debidez, e, baina padrona mendua, egosak editzako txartela edo bestelako arazoak. E, bueno, Momentu enten, ba, igual pixka bat e, naspila bada da, e, zaon egoera, ba, jendia itzultzen ari dena, baita ere ba, beste pertsona batzuk ba, baimena bat zutenak galtzen ari dira baimen hori, ba... E, lana galdu dutenez, horren ondorietako bada, ez nutelako kotizatu, eta beraz txartela edo baimena berritzerakoan ez zituzzelako betetzen ba, eskatzen zaizkien baliobide ekonomikoak. etorduan ba, ez ziren ziristen minimoietara, eh baimen hori kendu egiten zaie. Gure alkartera urrulitzen dian damakume ba, gehienak, dia etxetan laraia egiten duten emakumeak, e, interna bezala, ez? esaten dena, geienak 1980-1990a laro laro ba baliteke pues egotea ba kontraturik gabe zituztelako paperak. Gero baita ere, ba dena da baita ere jendiak ez zula ba baliabideenaikorik bai janari edo beraien etxe bizitzak ordaintzeko zaket ematen ari den egoera soziala ba larria da eta larriagoa da bai janaria edo arropa izango balu ba, jendiak ez ba baita ere baina batez ere ma, un honetan beharko lugu e, genukena izango litzateke hori ba janaria mm. janaria ze egoera ja neko larria da Eta hori hasi batean hasi ginen proiektu honekin, janaria, janaria banatzeko proiektuarekin, ba 10, ba, 20 bat familia zian e, laguntza hori jasotzen zutenak eta momentu honetan, ba 40, 50, 60 familia inguru izango dira. Haue guztiak, adibide gutxi batzuk besterik ez dira. Oihkoak izainoi diren beharren gabeziak sakondu bituen krisi ekonomikoaren eraginak anitzagoak baitira. Alredie Burkina Fason, Kolombian, zein Euskal Herrian ere irungo edo zein auzotan ere beharrak dauden lekuan bolondreski laguntza emateko herritarrak ere badaude. izan ere halako leloak dituzten erakundeekin batera esku lan egiteko prezidentea beti dagoelako. Toki xume askotan, jende xume askok, gauza xume asko eginez mundu alda dezake. Pos da gure lana. Da horretan saiatzen gera.